Du lyssnar på RLM, samhällskritisk hotradio. Ja men då får vi ta och välkomna er till den första söndagen tillsammans med oss på RLM. Att vi har bytt dag då från lördag till söndag har vi meddelat via sociala medier på hemsidan och i bonussändningen vid namn Ett skräckslaget Europa som vi släppte i fredags tillsammans med två nya gäster. Och om du har missat det så går det ju alldeles utmärkt att besöka rlm.nu så finner du det programmet i bloggen. En person som ofta styr oss in på intressanta diskussioner är RLMs styrman Konrad. Välkommen! Tackar, tackar, tackar. Trevligt att vara här. Ja, och med oss idag är ju även RLMs favoritjournalist som tyvärr inte är riktigt kry vid namn Ingrid Karlqvist Välkommen! Ja, tack ska du ha. Jag, jag är för förkyld och jag låter hemskt, men jag hoppas att jag värmer upp rösten under programmet. Mm. Men som ni lyssnare har märkt så har ju Ingrid gästat RLM några gånger i det här laget. Och innan det här programmet då så tog vi en liten diskussion om, alltså med henne då, om, att, om hon skulle kunna tänka sig att bli en del av RLM-familjen och då alltså bli en ofta återkommande röst i programmet. Och vad svarar du på det Ingrid? Ja, det vill jag jättegärna. Vad kul, då säger vi från och med nu att det är officiellt. Så det, det ser vi fram emot. För vi vet att många uppskattar dig, Ingrid så det ska verkligen bli kul. Eh, ja, men vad ska vi prata om idag då? Jo, jag tänkte att vi ska börja med ett ämne som du har valt Ingrid. Varför är Europas kvinnor så sugna på islam? Frågar du dig i en ledare på Dispatch International. Så varför är det så Ingrid? Vi får väl ta först liksom, själva förutsättningen för det. Är det så? Är Europas kvinnor sugna på islam? Ja, det är en intressant fråga. Men det som fick mig att börja tänka på detta det var att jag läste... Eller jag har tänkt på det ofta, att det är kvinnor är de som är oftast ute i sådana här fackeltåg där man ska liksom mm. vara, oh vi vill ha mer invandring och det är synd om alla flyktingar, det finns inte några krigsförbrytare bland flyktingar, det är kvinnor, kvinnor, kvinnor, kvinnor och och mm. ja. Men så som skydd så... skydda män ska man väl påbaka då? Och ja. väldigt salang kvinnor. Det här. Nej, precis. Nej, nej, nej, nej. Och det har ju med saker att göra här mm. som vi kommer att komma fram till. Mm. Men, och så läste jag en artikel i en dansk tidning om de här Pegida-demonstrationerna i Dresden. Mm. Och den här journalisten hade varit nere i måndags. Och då hade ju deltagarantalet stigit till någonstans mellan 25 000 och 40 000. Mm. Alltså de andra tidningarna skrev 25 000 men deras egna siffror var 40 000. Så att, det här växer ju och det här alltså det kommer att bli hur stort som helst. Men då stod det så här. Då hade den här journalisten hittat någon kvinna i folksamlingen. Och så skriver han så här. Ja, Jutta Starke är ovanlig, för de flesta i den här demonstrationen är män, en del unga men de flesta medelålders män däremot i mot demonstrationen alltså mot begida demonstrationen där är den en majoritet kvinnor mm -hmm. och då tänkte jag så här men vad är det med kvinnorna? Varför vill kvinnor ha massinvandring och islamisering? Och så grundade jag lite på det i den här ledan. Men jag kan ju fråga er, vad är er spontana reaktion? Varför vill kvinnor ha massinvandring och islamisering? Jag tror ju att det, de, det kanske de inte vill men däremot upplever jag att kvinnor är mycket snabbare till det här tycka synd om grejen, ta hand om och precis som du sa, man vill, man vill öppna alla gränser för alla för man ska vara snäll. Medan män kanske är lite snabbare att tänka delvis i ekonomiska termer men även kanske att se att, att man blir hotad på ett annat sätt som kanske inte kvinnor ser. Mm. Mm. Det, det tar ju det upp i texten också just det här med känslor att kvinnor... Ja, men det här är egentligen, det är bättre att höra på sig att det kommer från dig som själv kvinna för det är lite farligt om vi pratar om det kanske men Nej, jag skulle en grej jag vill undra där gällande texten för där, du pratar ju om skillnader mellan män från europeiska länder och män i den muslimska delen av världen när det mm. gäller sexuellt, det sexuella förtroendet då, alltså kan du förklara jo. lite hur du tänker gällande det Jo, jo men jag menar så här. alltså det har ju två aspekter detta, men för det första så är det så här att någonting som är väldigt positivt med europeiska och västerländska män det är ju att de har, ni har lärt er Att man får inte lov att kasta sig över första bästa bara för att man blir kåt Utan det här är ett samspel Och om jag säger nej så är det nej mm. Och det är ju jättebra Tyvärr så har ju någonting i det då gått förlorat Alltså att ni europeiska män har blivit så rädda För att göra någonting fel Så att mm. ni har tappat den här som absolut de flesta kvinnor gillar Det här liksom sexuella självförtroendet. Mm, mm. Att en man liksom Tar för sig Och det är något helt annat än att våldta Det förstår ni, ni ja, förstår jag. Precis vad jag menar Och det är det jag menar att, alltså, Där har västerländska män Tappat någonting som är superviktigt I det sexuella spelet Och som då kvinnor själva har drivit fram mm. Det är kvinnornas fel Feministernas fel att män har blivit sådana mm. Att det är liksom Får jag göra så? Får jag ta där? Får jag pussa där? Och det är inte typ, det, det osexigt. Det är ja, inte ja. så det ska vara. En man ska liksom ta för sig i sängen. Nej men det är ju ner till att, att man jag vet inte om folk generellt vågar hålla upp dön för en kvinna längre liksom. Eller den dra ut stolen. Nej. För det kan ju nej. Tas, och det är inte <skratt> så konstigt för att det här skrivs ju väldigt mycket om i många tidningar och så där hur, hur fel det är och, och det kommer vi att komma in på sen, men ärligt talat, jag har liksom ingen aning hur man ska bete sig mot en kvinna, för det beror ju helt på, det kan ju vara en gammaldags tjej då som är, precis som du säger där Ingrid, som, som uppskattar det här, att man är, man är lite på att ta för sig lite men det kan ju lika gärna vara någon rabiat superfeminist som har läst nöjesguiden och blir vansinnig för att man ens erbjuder sig att betala notan. Det här med att ta hand om kvinnor, att, liksom, att eh, vara beskyddande mot kvinnor, det är ju en biologisk sak därför att, om ni tänker krig till exempel, om man skickar ut alla sina män i krig och ska bara hälften tillbaka så överlever stammen ändå, därför att livmödrarna finns kvar. Mm. Men om du skickar ut kvinnor i krig så, så, så dör stammen ut om helst ja, av livmödrarna dör. Liksom. Mm. Det är ren biologi. Därför ligger det i mäns natur att beskydda kvinnor. Mm. Och kvinnor bör också ha i sin natur att det är rätt schysst att bli beskydda. Ja, jag tycker ju att det, det, det. står givetvis. Men, ja, men... Ja, jo, men det ska ju inte bli nedvärderande nej, och nedlåtande. Nej, nej. Men hur i helvete, jag fattar inte det, mitt språk. hur kan man bli... För att någon är artig och vänlig mot den. Ja. Det är ju inte klokt. Och det är det jag menar. Där har det har liksom blivit något fel i huvudet på, på alltså västerländska kvinnor. Men nu får komma tillbaka till det här med varför de gillar islam och massivärlden. Först har de feministerna gjort om de västerländska männen så att de inte har något sexuellt självförtroende eller något självförtroende kvar överhuvudtaget. Och då är det inte kul. Då vill inte mestadels kvinnor ligga med de männen. För det är ju inte kul, de är ju inte spännande. Och då behöver de utländska män. Och kanske då gärna muslimska män som har en helt annan sexualkultur. Mm. Där det är bara mannens muting det handlar om. Mm. Och hon, alltså, jag vet inte hur många muslimska kvinnor jag har pratat med som, och hört talas om som säger att ja, men jag kan inte säga nej till sex. Ja, det är klart du kan. Du kan ju ha ont i huvudet eller vara trött eller bara inte suger Nej, nej, nej. Om man vill så måste jag ställa upp. Mm. men alltså jag läste ju den här artikeln och kom att tänka på alltså jag fick en bild av lite så här en lattepappa i huvudet när du, när du pratar om det här med framtidsscenariot då när Sverige eh, när islam då har fått makten i Sverige och Europa eller om eh, mm. och, och det här med att eh, kvinnor inte då kan vänta sig att att eh, europeiska män, då, att man kan skrika till dem och komma och försvara. Alltså kan du utveckla det lite mer? Är det lattepappan du ser som... Ja, för vad jag menar då det är alltså att kvinnor, varför dras kvinnor till det här? Varför? Det är det som Conor säger, det är den här kvinnliga behovet av att vara god. Och mm. så är det som en, en kollega till mig säger, en manlig kollega säger, att det är liderlighet. Kvinnor är liderliga och vill ha häftiga män mm. som tar för sig. Men det är ju också det att kvinnor alltid styrs av känslor. Nu talar vi generellt, det måste man alltid påpeka, men mm. så är det väl. De absolut flesta kvinnor har ett mycket mer känslomässigt tänkande och beslutsfattande. Mm. Och de flesta män har ett mer rationellt tänkande. Mm. Och liksom tänker så här, hm, nu får vi sätta oss ner och titta här på statistik och siffror. Hur ser det ut? Är massinvandring bra? Är mångkultur bra? Vad leder det till för samhälle? Mm. Och därför är det fler män som kommer fram till, nej det är inte bra. Jag går ut och demonstrerar med, med Pegida. Mm. Medan kvinnor tänker så här, Människor, det är ju människor mm. Alla är lika fina Och all, och de här männen, även om de kan verka brutala Så om jag älskar honom Då blir han snäll Precis. Och detta är ett jättestort problem Och det absolut största problemet är ju att Vilken grupp är det som kommer att föra Det jävligaste när Islam tar över? Jo, det är kvinnorna, mm. Mm. därför att det finns det finns inga rättigheter för kvinnor. Får, i slag. Nej, får jag bara stickera och säga det? att jag, jag, som sagt, alltså jag tror också just det att det är kvinnor eh, överlag mycket. Kanske mer styrs av tjänster. Men det är som du säger, det gäller verkligen inte i alla fall. För jag menar, Man kan verkligen ta mitt förhållande till exempel. Då är det faktiskt jag som nästan är den som är mer känslostyrd medan min sambo då är mycket mer. Hon är mer tänkande eh, ja. på det viset och inte så mycket med känslor. Så jag är klart det finns ju så också. men samtidigt så är hon också medveten om eh, att det är problem med Sveriges invandringspolitik. Mm. Eh, men, eh, men i alla fall, apropå muslimer, jag, eller egentligen skulle vi säga då närmare bestämt de radikala muslimerna i ISIS. Jag tänkte ställa en liten snabb fråga till dig här, Ingrid. Vi säger så här, Säpo vet att Ahmed har varit och stridit för ISIS. Mm. Ahmed kommer att landa på flygplatsen i Sverige- vad ska Sverige då göra? Välkomna, fängsla eller sparka ut direkt? Sparka ut direkt. Men vad skulle du säga om jag sa att Centerns kommunalråd vid namn Rasmus Persson i Örebro tycker att man ska välkomna tillbaka de här brutala massmördarna genom att erbjuda dem jobb och samtalsterapi? Ja så alltså jag blir helt, jag, jag, vet inte vad jag, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså jag, jag blir turkig när sån och sånt. Det är, och Mona Sahlin som tror att man ska krama dem och vad ja, en telefonlinje. Och... Ja, ja precis. Alltså, herregud, här talar vi om människor som har varit nere i ett krig mm. som, där de har huggit huvudet av folk mm. kavat huvudet av folk mm. vem skulle välkomna en massmördare en, en, en seriemördare och säga, nu ska vi prata nu ska du få ett jobb Rasmus Nej, den, Persson till exempel ja. det var ju mm. inte påhittat, det är ju sant han säger um, de bör få hjälp att bearbeta de traumatiska upplevelser som de ja. har varit med om slutsikt av. Men då var det med om? Det är ju mm. de som frivilligt då har deltagit och faktiskt orsakat de här upplevelserna. Fast det är då mm. andra som har fått uppleva det väldigt hemskt såklart vad de nu har gjort. Men kan någon då förklara för mig hur det kommer sig då att centen som du vet, de hatar ju oss. Konrad, mm. <laughs> Ja men och, bara för att vi uttrycker våra åsikter Som då självklart för övrigt inte har någonting Med våld att göra Men bara i ord Men samtidigt då så vill de ju hjälpa andra Som uttrycker sina åsikter då Med en stor kniv mot halsen Som du sa Inge då På män, kvinnor och barn och så Alltså hur kan en person som den här Rasmus Eller valfri annan av de här Hur kan man ens försvara en sån här inställning? Ja men det här är ju rasism Det här är faktiskt riktig rasism Som vi ofta ser i den här debatten Det är där man ska där de, här, de här människorna som är lite bruna och som är muslimer De kan vi inte ha samma krav på som andra Det är ju precis det att De här ska vi bara gulla lite med de gör är bara skillnad, lite förvirrade. Gör skillnad, skillnad på folk och folk Ja men verkligen, Jag menar, är det någon som resonerar likadant Om Breivik? Han ska vi ge ett jobb så här, för han var då lite förvirrad och så här, givetvis skulle du aldrig någonsin komma på tal och jag menar det går absolut tycker jag att jämföra ISIS med Breivik på många sätt om inte annat för att de begår fruktansvärda död. De har säkert mördat fler till det exempel jo, jo. Ja, men, ja, men, En som såklart. kommer tillbaka som någon vill ge jobb har kanske då mördat inte vet jag, 50, 100 mm. eller fler personer det vet man ju inte. Nej. Och, och förutom det är att bara leva med ISIS och hur de ser på kvinnor, och hur de ser på kristna. Givetvis smittar ju detta och där blir man ju säkert väldigt med. Man får ju säkert höra väldigt mycket att man är rätt och alla kommer att älska dig och hit och dit. Sen kommer du till Sverige och behåller ju givetvis de här värderingarna. Mm. Men, nej men alltså, då är vi ju där igen att uppenbarligen så tror svenska politiker och journalister att så fort någon sätter en fot på svensk mark så blir de gärna snälla och fredliga så mm. Sen det, bara de kommer hem Det gör inte att de har varit där Det gör inte att man har skurit av undra huvuden För så fort de sätter foten här igen Så blir de ju snälla och fredliga demokrater ja, kom, Det är någonting som händer när man sätter foten På syriskt ja. mark Ja men Konda det är som jag tänkte när vi pratade i förra programmet Där i Bonussändningen Just det med Veronica Palma men Hur kan ni tro att svenska muslimer skulle tycka så här, mm -hmm. ja, men det är hela tiden det där att ja, men så fort det är innanför Sveriges mm. gräns då är det pang, då är det annorlunda mm. och det är inte här som det är där och då spelar det liksom mm. inte längre någon roll förut var det, det är inte här som det är i, i Irak till exempel men så har det blivit nu då, det är inte här som det är i Frankrike eller i Nej, Tyskland eller, det kommer närmare och närmare mm. så när ska mm. de då erkänna att Jo men det är ju faktiskt här Det pratade vi om i det här förra programmet Just att de här extrema åsikterna Det finns i Sverige I allra högsta grad Om man har anledning att vara extremt orolig ja. Och då tycker jag också det som, är, det som är så bizarrt Med alla de här politikernas diskussion Det är att de säger att vi måste hindra folk från att åka till Syrien Nej Absolut inte om man redan har tagit ett beslut om att man vill åka till Syrien mm, mm, och skära huvudet av folk. Mm, då är det jättebra att man försvinner från Sverige. Ja, mm, Så ska jag absolut inte hindra dem från att åka. Däremot ska vi absolut stoppa dem från att komma tillbaka. Mm. Hade jag varit kristen hade jag sagt amen. Mm. Eh, men jag, jag läste bara säga, jag läste, jag tror det var Aftonbladet jag läste. Det var, det var lite pinsamt. Men där man pratat med typ säpo. Eh, och då sa Säpa att ja ah, nej men vi, vi om vi misstänker någon någon vill åka ner till ISIS då går vi med en sandet och knackar på dörren och berättar vad som kan hända. Jaha så rapporten vad kan hända då? Oh. Nej men då kan det bli så här att när de kommer tillbaks från ISIS och har krigats, så kanske vi håller ögonen på dem. Uh, det är så enda de gör. Som Lars skrev i en ledare häromdagen så har tysk polis räknat ut hur många poliser det behövs för att hålla ögonen på en återvändande Syrienkrigare eller heligkrigare. 60 poliser. Ja, det ju Jag precis Det är ju rimligt att lägga de resurserna på. Ja, ja, nej, det, det är så det är klart. Ja, istället för att då bara säga. Ja. Hej då! Eller du kommer inte in här. Nu stänger ja. vi dörren så där. Hej då. Luke. Så att det räcker ju att ISIS skickar hit 200 stycken. <här> så det går ju halva Sveriges polisdyrka åt att hålla koll på dem. Ja. Alltså, och så sagt Hålla koll de på dem. För att de, de kan ju som jag förstår de kan ju de kan göra ganska mycket innan, innan polisen får ta dem. Jag vet inte... Det Är det olagligt att propagera för ISIS? Det är det väl inte i Sverige? Är det olagligt att rekrytera? Nej, jag undrar om det är det alltså. Nej, jag har aldrig hört någon som har dömts för det. Därmed så anses det ju moraliskt fel. Ja, eller Men, det är ju in, men, men nej, jag inte, nej, jag tror inte det är olagligt. Mm. Nej, då är det ju värre att de gör sina tavlor och ja, vi spelar in poddar. Det är mycket ja. värre. Men alltså, vi, Jag är väl inte ensam om, ni känner väl också säkert personer som är arbetslösa och, och då som verkligen förtjänar ett jobb. Men det är ju så sjukt det är, då, då kommer ju den här Erasmus så säger sig här citat vissa av dem som har varit nere och stridit ska få psykologhjälp och jobb så mm. så då blir det blir ju liksom så att nu ska alltså även terrorister Få gå före på arbetsförmedlingen liksom. Mm. Om man ser då som sagt hur många arbetslösa det redan är. När det blir så här. Då känner det i alla fall ja. Men vi har ju pratat om det här framåt och tillbaka. Kommer det gå bättre nu? Blir det bättre nu? Och så vidare. Och så. Men just nu i och med dö decemberöverenskommelsen. Eh, det som händer i Frankrike. Och så det här. Att det här bara fortsätter. Alltså jag, jag blir ganska uppgiven. Men tack och lov så finns det i alla fall några i det här landet som har någonting inne för pannbenet eh, till exempel då en terrorforskare vid namn Magnus Norell eh, han sa det här om den här Centerpartistens förslag då, citat vill man öka rekryteringen till is så är det en fantastisk idé, budskapet blir ju att det är helt okej okay att bete sig så här och när du kommer tillbaka så fixar vi med jobb, bostad och terapi, slutcitat mm. jag blir så förtvivlad, du måste, det är ju en uppmatt fel i huvudet på människor att ja, resonera så här, ja men de, de vet ju absolut ingenting om människans natur kan man ju säga helt enkelt, det här är ju någon, någon riktigt typisk svensk tanke kan jag tänka mig det här som vi pratade om innan, att bara om man gullar tillräckligt mycket med alla så blir alla jättesnälla på något mm. sätt, men det är ju så grundläggande fel i det och problemet är ju tycker jag att det är egentligen en ganska bra princip. Jag gillar ju egentligen det här med liksom att, att brottslingar ska man ju försöka hjälpa istället för att bara straffa och så vidare och så vidare. Men det här har ju spårat alldeles för långt för länge, länge, länge sedan. Oh. Oh, det är är man det är det ju inte. Nej men är man en ISIS som de kallar krigare då eller terrorist, då, alltså det, det, då har man gått bortom brottsling. Då, då är man ju i den här klassen med massmördare, då har man förlorat all rätt. Förstår inte alla det att bara det Att man har kommit på tanken Att jag vill åka ner dit Och slakta andra människor mm. den där är det ju så snett i huvudet mm. Att det inte räcker med en kram eller en terapi eller att säga på här, Om du åker så kommer vi hålla ögonen på det. Mm, nej, det är ju är... way beyond. Ja, och, och, och jag, jag vill ju mena så här. Alltså, hade vi haft oändliga resurser och sådär så kanske eventuellt går det med rätt hjälp. Kanske, jag vet inte, det här vi handlar ju om religion så det är lite svårt. Men kanske kan man hjälpa några av de här ISIS-personerna och visa hur dåligt det är och kritiska och, och sådär. Men vi har inte tid eller resurser. Eller det här, framförallt är ju inte detta vårt problem. Det här är inte nej. Sveriges problem. Det har blivit det, men det är ju mm. inte vårat problem. Nej, så hur, varför ska vi då försöka hålla kvar dem här? Ja, Är det jättebra att de åker? Ja och stanna ja som sagt mm. Eller, ja, ni är inte välkomna tillbaks. Vi måste lösa våra egna problem givetvis först även och om, även om Sverige hade löst alla sina problem så är det här fortfarande inte någonting som vi ska behöva gägga i jag menar ISIS-terrorism vad har det med Sverige att göra? Mer än som ett hot. Well, Men om, om vi stannar kvar vid terroristerna då eh, så tar vi en lite sväng och tittar på vad den så kallade statsministern Stefan Löfven säger till SDs Mattias Karlsson i frågan om terrorismen han säger citat att göra terror till en fråga om religion eller eller är att spela terroristerna i händerna. Det är fel väg att slå split mellan olika religioner och ha en väg som bygger på hat och rädsla. Mm. Först då, Ingrid, eh, hur kan man inte göra det här till en fråga om religion, om du får spekulera? Mm. Och, och vänta och, och lägga till då, hur... Hur spelar det här i så fall terroristerna i händerna? Islam är en religion, mm. men mest av allt en ideologi. En totalitär ideologi med en mm. gnutta religion i det. Vilket gör den ännu farligare. Mm. Eftersom de som tror på den, det är inte bara det att de blir straffade av staten eller partiet om de gör någonting fel, utan de blir straffade på andra sidan. När livet är slut så står Allah där och skickar ner dem i helvetet. Om inte detta är en fråga om religion eller politik då vet jag inte vad som skulle kunna vara det. Det, det är klart att det är. Islam bygger på att islam ska ta över hela världen. Det var ju muslims plikt. Tack och lov det är det inte så många muslimer som tar det som sin plikt. Men tillräckligt många för att det ska vara ett hot mot hela världen. Mm, mm. Ja, men lite på tal om det. Du skickar ju det här, Ingrid, som Magnus Ranstorp, en forskare, skrev ju, han skrev ju om Al-Qaidas långsiktighet 2008, alltså väldigt länge sedan. <hör> och det är alltså eh, Al-Qaidas plan kan man säga. Och det är intressant, jag kan ju läsa upp det lite fort här. För att eh, rubriken är Al-Qaidas långsiktighet, en annan tidsrymd. Och så är det då sju distinkta faser här då som, som man menar att Al-Qaida försöker få igenom. Och fas ett, det är väckelsen. Väckelse av muslimers medvetenhet efter 9-11. Målsättning att provocera USA eh, i syfte att mobilisera muslimer. Det har ju Okej. hänt, ja. hänt. Fas två, varseblivning fram till 2006 då. Målsättning att bygga ihop hemliga bataljoner redo för kamp. Chek. Kan man göra. Ja, precis. Fas 3: Uppror mot fienden. Då är det 2007 till 2010. Eh, med frekventa terrorangrepp mot Turkiet och Israel. USA, ja, åtminstone mot Israel. Ja, precis. Eh, fas 4. då. Störtandet av hatande arabiska regimer, inklusive Saudiarabien och Jordanien. Arabiska våren Ja, precis. Oljeproducenter attackeras uh, samt amerikanska ekonomin genom cyberterrorism. Och nu då börjar vi komma in i ja, dagens händelser där då, eller det som händer nu. Fas 5, eh, proklamering av kalifatet, eh, en islamisk stat, 2013-2016. Och det är väl det vi ser nu då. Kan man IS, ju IS, islamska staten, ja. Och sen då, fas 6, totalkonfrontation med väst ska börja år 2016 och sträcka sig fram till 2020 eller 2020. Och fas 7, den slutgiltiga segeln, börjar då 2020 fram till 2022. Vad var det så? Vänta, vad var det så? Den totala konfrontationen. Vad kan det innebära? Liksom? Det låter ja, som ett öppet krig. Precis, och, och jag menar precis som Ingrid sa här fram till fas 5, ja, ja nu har de väl proklamerat någon slags kalifat men de är väl inte nöjda än, men vi står ju inför fas 6 här, den totala konfrontationen och här hoppas och jag då att det skiter sig för dem, för att om nu väst skulle fanns skärpa sig lite och skramla lite med vaknarna, skulle vi ju kunna såklart utplåna, antar jag, om vi ville det är ju ingenting jag rekommenderar, men vi skulle ju kunna utplåna hela, hela den muslimska världen om det är så om det blir ett regelrätt krig men delvis vill vi såklart inte att det ska hända, men då måste man ju även då först inse att det är någon slags problem här och det verkar ju Väst fortfarande inte ha fattat. Jag bara säga att vi, vi, vi att Nej men vi, det hade väl nog snarare kanske då blivit USA gissningsvis. Ja, kunna och, tro. ja men något då man, Alltså man tar ett politiskt beslut helt enkelt på något ja, sätt. För USA, då, USA det. de har väl mm. Var, var det inte så att de hade typ eh, atombomber och grejer nog för att spränga jorden fyra mm. gånger eller något sånt där i alla fall? Men varför ska vi alltid liksom komma rännande till USA och säga hjälp oss? Detta är Europas problem. Europa har själv skaffat sig detta problem. Jag, jag vill... menar inte att man ska springa till deras hjälp- utan att de är väl de som oftast brukar vara snabbast på, på trycka, tryckan, liksom, mm. så att trycka mer Snabbare än vi i Europa. Jo men då är ju, det är ju om de tror att, Amerika, att Amerikas intressen är hotade. Det, det, är ju inte, det har ju inte gått lika långt i USA- mm. Nej men, men samtidigt Ingrid, vad... så är det väl deras intresse Kanske kan man tänka Europa Att Europa ja, finns Ja det är svar, sant, liksom. ja, det är sant. Men ja. Ingrid du, du som är bra hyfsat bra inläst på detta i alla fall Bäst hos tre uh, hur, hur orolig För jag tror väldigt många är oroliga nu runt liksom, Det har varit mycket terrorattacker Och det känns som nu börjar det komma nästan dagligen och, och folk har väl kanske redan vant sig Men jag, jag tror väldigt många är oroliga Så jag tänkte om du kan svara på det Hur, liksom, hur orolig är du och hur orolig tycker du man ska vara här egentligen jag, tycker, jag är väldigt orolig och jag tycker att alla ska vara väldigt oroliga. Samtidigt är det ju så att man det, det är så människor fungerar. Man måste gå tillbaka till en normal vardag. Man kan inte bara sitta paralyserad hemma och tänka oh, nu, nu spränger de i en Ica-butik. Alltså, mm. Det går inte, då kan mm. inte människan leva. Men jag tycker att man ska vara väldigt orolig på det planet att man förstår att om inte vi gör någonting politiskt nu om inte människor vanliga människor går ut på gatan som i typ Pegida-demonstrationer och visar vi är folket i det här landet mm. och vi har inte bett om att få bli sprängda i bitar för att ni ska genomdriva en dröm mm. om ett mångkulturellt samhälle. Det är det enda som kan få politikerna att ändra sig. Mm. Och det De... ska bli mycket intressant att följa Tyskland nu. För jag menar, Angela Merkel för hon har ju gått ut stenhårt mm. mot Pegida och sagt att de har kalla hjärtan och de är främlingsinriktade och allt för det. Är. Ändå växer demonstrationerna. Mm. Mm. Och ingen kan stoppa folket. Se på öst. Europas fall, på murens fall ja. när folk går ut på gatan och säger vi sintar folk vi är folket och vi står inte ut längre, då händer det saker mm. Men och, jag tänkte att vi återgår en sväng här till Centern eh, eller då Centerns ungdomsförbund och nu gäller ungdomsförbundets Matilda Molander som har skrivit på Ny Nyheter 24 eh, Jag skulle vilja att vi själva tar och spekulerar lite kring det här som hon tar upp, det är ju ett väldigt vanligt uttryck då som används till försvar för det mångkulturella samhället och massinvandringen. Och trots att hon då är migrations- och integrationspolitisk talesperson för KUFTA så kan hon inte komma på något eget att säga. Det kommer ni föra. Det är som en gammal grammofonskiva som går om och om igen. Men hon säger i alla fall så här citat Förutom att flyktingmottagandet är vår förbannade plikt så är invandring också en stor tillgång för Sverige- och här kommer det då. Möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter är en grogrund för nya idéer och innovationer. Precis eh, det som har gjort vårt land rikt från LM Eriksson till Spotify. Ja, det det jo, men, och, ja och, och det här med möten med människor och att det skapar nya idéer och så vidare. Alltså Deras politik, sjuklöverns då, den har ju förstört så mycket. Alltså bilden, i alla fall för mig, för att, jag menar, när jag tänker invandring, de vill ju såklart få det till att man ska per automatik du associerar positivt och så här. Men tack vare att den är så extrem och det har blivit så extremt så, så tänker jag liksom, jag tänker ju det negativa före det positiva istället för det positiva före det negativa. Eh, för om vi då ska se mötet, hur kan mötet se ut då? Om vi tittar, tittar till exempel i Rosengård eller Husby, där blir det ju inte speciellt positiva möten direkt i alla fall inte mellan polisen och, och, och så vidare och, och, och de som bor där Och man tittar nya idéer ja men vad kan det innebära i dagens Sverige det kan ju vara burka eller förbud mot religionskritik mm -hmm. och hedersmord och, så, och mycket annat och så. Men, men det är ju såklart att det är klart det kommer, eh, alltså det blir ju positiva möten och idéer också. Men som sagt med tanke på hur politiken är så, så, så växer det i alla fall för mig så ser jag ju det här negativa mycket starkare. Men det här vanliga argumentet då, vad, vad, vad tänker ni om det? Och eftersom det bara fortsätter så här, är det något slags vinnande koncept att köra det här? Alltså köper människor det här? Inte längre, Nej. det tror jag inte men, men alltså folk har hört detta Nu så till leda liksom Och nu börjar folk tänka så här: Istället för att bara ryggmärsreagera alltså, Ja det är klart möten mellan människor, det är fint Så börjar jag tänka så här. jaha, vilka möten då? Ja, vilka muslimer har jag I min bekantskapskrets? Mm. Vilka muslimer firar jag jul ihop med? Mm. Eller midsommar? Men de här människorna som påstår att det är positivt Då tycker jag de ska visa, vilka är de mötena? Mm. Och jag och jag men då, men man pratar väl här, det ska vara någon spännande då, olika kulturer ska mötas, men jag menar de muslimerna jag hänger med, de är, de är ju precis som jag, och, yeah. och de beter sig precis som vilken svensk som helst, så hade jag gjort alltså vanligtvis, så det skulle inte, det är inget speciellt med att de är muslimer, och så de här muslimerna som de pratar om här måste väl vara då, väldigt annorlunda oss i kulturen och då blir det ju precis de här mötena vi pratar om här eller eller helt enkelt att man inte vill skaka i hand eller man blir kränkt och sådär, så, där. så jag, jag förstår inte alls och det här är ju ändå den här, eh, mellan raden här är det här också den här om ja, det gråa, trista Sverige som är så tråkigt mm. och dåligt som behöver någon slags spännande influens mm. utifrån alltså ett självförakt som jag inte förstår riktigt var det kommer ifrån. Nej, och så vill jag återkomma till att jag tycker ändå det känns som att i och med att prata på det här viset, då tycker jag att man gör skillnad på folk och folk. men jag till exempel, varför ta exempel när jag växte upp så mitt emot mig där jag bodde så lekte jag med en Två adoptivbarn, en indier och en från Nordkorea tror jag det var. Jag menar, det är ju inte så att jag så här på något sätt tänkte att liksom de är annorlunda. Mer, mm. än, mer än att då jag ser att de inte ser ut som mig själv. Liksom. Men mm. annars så lekte jag ju med dem precis på samma sätt som alla andra. Mm. Men att de hela tiden ska på något sätt antingen i och med att vissa ska få då eller att de insann är en, en enorm källa mycket mer än vi någonsin kan vara till mm. i, idéer och så vidare och så Jag menar, det, det, det kommer ju aldrig funka när de hela tiden ska göra skillnad för förut, ja då var det ju så hemskt för då var det ju bara vi som gällde så att säga men då skulle man, kunde man ju då eller ville inte ta sig till mitten istället där man kan faktiskt som när jag var liten då till exempel lekar med dem precis som alla andra, utan då ska det vändas åt helt andra sidan med speciella rättigheter och så vidare liksom. och jag tycker det att de inte själva ser att det är ju de som målar ut mycket mer alltså, gör de annorlunda än vad vi gör egentligen. Ja men det är ju så exotifiering som, som man pratar om mm. ibland. Men sen kan man ju också, de får ju bestämma sig här på något sätt också. För å ena sidan heter det att alla är svenskar och alla som åker tunnelbana är svenska och alla är egentligen precis likadana. Och på samma gång så är ju samma människor här väldigt viktiga för den tråkiga svenska kulturen. Och man, man kan liksom inte ha det på båda sätt här. Båda är ju lika idiotiska de här argumenten men de går även emot varann. Ja. De får ju bestämma sig lite vad de tycker här. Är alla som går över Sveriges gränser exakt likadana eller är de inte det? Ja, precis, man kan inte använda båda argumenten. Men det har de gjort och kommit undan med ja, i väldigt ja. många år. Ja, ja. Därför att journalisterna inte har fått sitt jobb och ifrågasatt ja. det de säger. Ni vet att journalistens viktigaste fråga det är, hur vet du det? Ja, just det. Men det ställer ingen svenska journalist ställer den frågan längre, utan det är bara jaha, jaha, jaha. Och så antecknar man och spelar in och så bara får folk rapa upp saker. Ja, och så blir det sant, bara för det stå i tidningen. Ja, och... Men jag tänkte på det som du sa, Larsman att du lekte med de här barnen. Och det, vi har ju det här ordspråket som heter Lika barn lekar bäst. Mm. Det är precis så det är. Lika i kynnet. Mm. Du spelar inte en roll om det var en indier eller en eller en blond kille. Du, du sökte väl dig till dem som du kände igen dig hos mm. som, som, du, liksom, som, som, ja, som ni hade med. kul ja. tillsammans ja. och inte en som slog dig i huvudet hela tiden nej, det men samtidigt blir det, blir det ju så sjukt att de hela tiden ska måla upp det här att nej men man ska inte prata om att eh, vissa skulle på något sätt se annorlunda alltså, det gör de ju världens grej om man är mörk ja, till exempel. Mm. som sagt, jag, menar, jag reflekterar ju såklart över då som liten att okej okay, de ser annorlunda ut men nu leker vi. Ja. där ja. Det var ju inte mer med det. Nej, men så är det ju, vad barnet Att ja, nu det annorlunda ut. Okej, okay, vad ska vi leka? Och om inte är det är en annorlunda slåda i huvudet så är det liksom ingen big deal Nej, se... det är ingen bil överhuvudtaget. Nej, och se då, då, då får man ju tänka sig, det, det var så jag började mitt liv så att säga, eller första delen av mitt liv som barn och ung då. Men sen då, i och med att deras politik har pågått eh, som den har gjort och de har gjort som de har gjort. Och var hamnade jag då? Jo, i den här omtalade, hemska rasist liksom. mm. Nej, men det ser, det är ju återigen, man brukar säga det, skyll inte på invandrarna, skyll på politikerna och media. Och det är ju precis det jag gör. Men eh, jag, jag måste ändå säga det också att jag blir förvånad när hon erkänner det här, citat, Många av de flyktingar som kommer till Sverige betalar stora summor till olika flyktingsmugglare för att kunna ta sig den långa och farliga vägen in i och genom Europa, Slutcitat. Ja, för det första så hade ju ingen, för tänkt innan SD började få mer inflytande i debatten och så här, hade de ens erkänt det här? Nej, det hade de ju inte. För att, Till och med det där hade ju varit rasism att säga liksom. Men i alla fall, hon vill ju då att det ska bli möjligt att söka asyl på svenska ambassader utomlands. Mm. Om vi tar Ingrid igen då först, på vilket sätt skulle det förändra den redan extrema invandringen? sig på hur ambassaderna skulle hantera det jag nu, nu sitter jag och tänker att det vore kanske jättebra Eller om... alltså, de behövde aldrig ta sig hit de behövde aldrig fysiskt sätta sin fot i det här landet utan det jobb som Migrationsverket ska göra inte längre gör, skulle skötas på ambassaderna och då går ambassaderna säga nej det går inte men frågan är skulle de göra om nu sitter de ju istället ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja det är inte, mm. Jag, jag tvekar ju på att det skulle vara annorlunda än ja, ja, ja, ja, ja, om det var där. Men däremot då skulle det ju liksom vara varenda kotte i krokarna och långväga komma dit och snälla... Alltså, det skulle kan jag... dessutom betala för deras resor hur? Ja, så då skulle mm. det till och med bli ändå det. Så jag, jag tror ni de skulle ju fortsätta sådär ja, ja, ja, ja. Så jag tror att det skulle, risken är ju att det skulle innebära en ännu större invandring. Ja. ja men det beror ju helt på hur man hanterar det givetvis Ja men, ja, men såklart Men det är i Sverige vi pratar ja, om så Ja, ja, ja men det, det är de De som vill det de menar ju att vi ska ta in Ännu fler mm. och nu ska jag berätta en rolig sak Jag har ju en god vän Som tycker det är roligt att ringa till tidningar Och myndigheter och så Mm och då, då ringde han för någon vecka sedan och han, han, han var då en väldigt invandringsvänlig person så mm. han sa att jag har kommit på det här, nu säger ju folk att det är bostadsbrist och det är därför man inte kan, vi inte kan ta in fler invandrare. Mm. Uh, och då säger han så här Men det är bara en lögn Det är en bortförklaring av sådana rasister För jag har jobbat med baracker. Mm. Med baracker man kan bygga upp Jättefina bostäder mm. Och det tar bara en vecka så kan vi få upp barackor i, Över hela Sverige mm. Och vet, när han ringde till journalister På Sveriges Radio, Sveriges Television Och Sydsvenska de applåderade honom Såklart. och bad honom skriva en insändare. För han, mm. när han sa såhär, då skulle vi kunna ta in tre till fyra gånger så många. Mm. Mm. Ova oh, bra sa journalisterna. <laughs> Vadå bra oh, vad bra? Vänta, vänta, vänta vad sa du då? Att, vad, vad, var det SVT, nej vad sa du? Sveriges Television, Sveriges Radio Ska? och Sydsvenska. Kom har... ihåg då, vad, vad är deras uppdrag? Att vara just SVT och Sveriges råd. Alltså, <tryckligt> ja, precis. Och här vill de ja. verkligen ta ställning och visa en sp sida specifikt. Och det här var ju alltså väldigt extrem åsikt också. Ja, alltså de blev jätteglada när han sa att då, med den metoden. med liksom, skulle, man, skulle Sverige kunna ta emot tre till fyra gånger så många. Mm. Och då säger de, det är ju fantastiskt. Kan du skriva en insändare? Det är det bästa förslag vi har hört varför vill journalister ha tre till fyra gånger så hög invandring som vi redan har, vad är det för fel på dem? Ja och det här återkommer ju ofta till, men jag tror en av grejerna det finns ju många sätt att förklara, men jag, jag har märkt en grej när man pratar med folk, att mång, många tror att, att, att, särskilt folk som har gått om pengar själv, tror att Sverige, att det går väldigt bra för Sverige och att vi har väldigt mycket pengar i Sverige, för ja. att i området de bor så finns det liksom inga fattiga och inga bruna människor inga asylboenden, inga tiggare ingen som är arbetslös och så vidare och då tror man att hela, hela Sverige ser ut så men min upplevelse är ju att Sverige går ju på knäna och har gjort det ganska länge och vi har, väldigt, vi har fler och fler fattiga som ingen lyssnar på, fattigpensionärer och så vidare, vården i trasig och bla bla bla bla. För att förtydliga när du sa inga bruna människor då syftar du då på att, att de känner då att jo men då kan vi fylla på för det, det finns ju ändå knappt några invandrare i Sverige eller? Nej, jag menar mer att de här människorna bor i vita getton helt ja, enkelt ja, ofta. Ja. Och igen, man vill vara solidarisk lite på avstånd. Sådär. Och det är ju en förklaring, men sen finns det många andra förklaringar givetvis. Men det här tror jag är en av huvudgrejerna. För att för mig är det ju framförallt, när du får ofta den frågan, vad är, vad är huvudproblemet med invandringen? Och för mig är det i första hand en resursfråga. Sen finns det många andra saker också, men, men framförallt resursfrågan är den absolut största. Och det är därför återigen jag måste ta upp det, för det, jag verkligen blir så förbannad varje gång jag hör det här när de tjatar om att nej men SD är ett enfrågesparti och återigen jag måste få säga nej, det är en fråga som styr alla andra frågor. Löser man den på ett bättre sätt så löser man alla andra på ett bättre sätt och det önskar jag att SD skulle vara mer tydliga att varenda gång det där kommer upp så bemöter de det med det och säger att nej vi använder vi vill göra det för att vi ska göra det och det och det och det att man alltid. Hugger på det och alltid säger det så att det verkligen kommer fram. Så ingen kan köpa det här skitsnacket om Enfrågsparti. Men jag tänkte att vi ska hoppa vidare till nästa då. Och jag var in en sväng då på den kristna tidningen Dagen. Och hittade där då en persons blogg som kallas Hela Pingsten. Eh, och rubriken på hans inlägg var Varför skrev jag på det SD-kritiska pastorsuppropet. Eh, och han inleder det så här. Jag tackar Gud för att uppropet för ett generöst välkomnande av flyktingar som formulerades av Stefan Svärd och Sven Gunnar Hultman fick ett så stort stöd från hundratals pastorer och samfundsledare. Det inleder han då alltså med. Och sen tar han upp lite ur den här texten från det här pastors uppropet då och det låter så här citat, många myter och förenklingar om invandringen sprids idag via främlingsfientliga hemsidor invandringen och invandrare lyfts fram som en viktig orsak till ett antal svenska problem som ökad arbetslöshet ökad kriminalitet ökad islamisering och ökad ghettoisering getto av vissa områden i våra större städer med mera sorgligt nog så har dessa tankar även fått ett fäste bland kristna, slutsitat. Ni lär ju tänka lite om det här så släpp tankarna fria. Alltså, jag blir helt matt. Alltså hur kan, man få, hur kan man skriva rakt ut att det är myter och sen inte, ja nu vet jag nu läste du inte allt, men kan han belägga att det inte är så? Hela grejen med det här är ju att de hemsidor som han tycker är så obehagliga de sprider inte myter de, de sprider ju sanningar om om de myter som folk har fått nedkörda i halsen i många, många år. Och det är det de inte kan tåla. Nej, återigen, där är ju konrad ett exempel, Eftersom du, du gav dig ut för att kolla på de här sidorna. <coughs> och, så, och nu sitter du här. Ja, men precis. Och sen, jag menar exakt vad islamisering och exakt vad det innebär. Det kan man ju såklart alltid hålla på och diskutera och ja, dela små men... hårstrån och sådär. Men det blir bara lärdligt. Ja, men förlåt. Bara, det är uppenbara... Vad då ökad islamisering så, så hade vi inte haft invandring hade vi då ändå haft en ökad islamisering ja. i Sverige. Mm. Det skulle de gärna få svara på. Och, och när de tar upp det här med ghetto att det blir så här i vissa områden i våra större städer, var det det innan det här eller inte? Det, det var ju som jag fått det förklarat för mig så var det många, ofta arbetare som bodde på de här ställena. Och, och, och jag, någonting säger mig att de var ju inte ute och, och kastade stenar och brände bilar på nätterna utan de sov för att gå upp till jobbet nästa dag. Så att, ja, så att det... Nej, men det är inte klokt. Det är inte klokt alltså, jag, jag, jag blir väldigt förvånad över att folk kan vara så fruktansvärt naiva. Och ökad arbetslöshet tar man in fler och fler och fler och fler och fler och fler och det skapas inte fler och fler och fler och fler jobb så ökas arbetslösheten. Det är också ganska logiskt. Och att sånt här får sånt genomslag som sagt, som har sagt det var hundratals pastorer som har skrivit på och så vidare. Det är ganska illa då om de bara tittar på det och köper rakt av utan att tänka efter. Men jag, jag blir så sjuk och Ingrid du måste ju bli superavundsjuk på ett sätt tänk att kunna sitta och bara skriva såna här grejer och få betalt. Jag skulle ju kunna slänga ihop 50 stycken anti-SD artiklar på liksom en timme känns det som för man behöver ju inte ha bäring för någonting. Man kan ju bara kräcka ur grejer. Dra någon parallell till Hitler och hit och hit och någonting med grupp mot grupp och solidaritet och barn och sen har du 500 likes och det delas runt på hela Facebook trots att vi har ju hört detta innan liksom tusentals gånger Det är väldigt sällan jag hör någon ny riktig liksom, argumentation på något sätt Mm. Nej, det är samma gamla pittepanna ja. som spys upp liksom, om och om igen och tuggas på nytt. Mm. Men nej, jag skulle ju inte tycka det var skönt. Därför att är, <hör> jag har något helt, ett helt annat syfte med mitt skrivande. Mm. Nämligen att berätta om saker som folk inte vet. Mm. Och få dem att få upp ögonen för att de har blivit lurade och allt det här. Mm. Så att jag skulle ju bara spy om jag fick 500 likes på någonting som var en mm. lögn. Men, men det är ju det är bekymmersamt att, att liksom, de här kristna människorna. Som borde veta att, att, att vad är förklaringen till att Mellanöstern som är kristendomens vagga numera knappt har några kristna kvar längre. Och de få som är kvar, de slaktas, tvångskonverteras och våldtas och förslavas. Men herregud, hur kan jag försvara det? Hur kan de skriva på ett upprymme på att vi ska ha mer islam i Sverige? Därför att det är så jättebra för de dödar kristna. Det är ju faktiskt det säger utan att Ja, men alltså de måste ju vara inne på det här att det är på något sätt i samma gud då. antar jag kör den. Ja, men alla religioner kommer ju från Abraham brukar man ju säga. Om det är det här då svenska kyrkan på något sätt har gått in på och att, att de egentligen tillber samma gud eller jag vet inte, kan, kan man tänka sig något sånt resonemang? Ja. Om inte annat så kan jag ju tycka att som kristen bör man vara emot islam, alltså av, av religiösa skäl. Men man bör inte vara emot islam, man bör inte heller bjuda in islam för det bör ju ses som en annan religion. Men... Mm. men Typiskt svensk då så är det bara, nej det spelar inte så roll vilken stor religion, liksom vilka religion det är, eller vilka regler du följer. Bara du säger att du pratar med Gud ibland så är det bara. Ja, men bara du säger att du har bara en Gud, ja, det. De, de, alltså en monoteistisk religion, då är det ju samma Gud eftersom det finns ju bara en Gud. Aha. Så då måste du ju vara samma Gud. Men jag menar, vad är det muslimerna säger? om måste ju då säga att vi är fler gudar, dyrkar, därför mm. vi tror på den heliga treenigheten. Ja, ja, precis. Alltså fadern och sonen Och en helig andel de, de menar ju inte alls att vi tror på samma gud mm. Men det är de här kristna prästerna står där och säger Ja men här i Sverige blir det bra okej, okay? ni får halsen av våra trosbröder nere i Syrien och Irak och Iran och så, men det gör ni inte här, nej. vad är det för fel på? Ingen oss? som har blivit avskuren halsen här i Sverige det är Nej det, så hela kommer det aldrig att hända nej, nej. Men jag skriver också så här det är oacceptabelt att det är olagligt för syrier att ta sig in i Sverige medan det är fritt framför norrmän och fransmän som är hundra procent Säkerhet inte har asylskäl att traska in. Därför har jag skrivit på pastorsuppropet med stolthet och jag tackar Gud för att jag inte är ensam. Slutcitat. Har han någon poäng i det här? Jag får inte Nej. Vad han menar. Jo, han menar ju att man, för att komma in i Sverige som syrier så måste man ju söka asyl. Mm. Men som norman eller dansk eller finsk så kan du bara flytta hit. Mm. För att vi har haft det nordiska nordisk samarbete i många, många år. Så att vi behöver inte visa pass och vi behöver inte be om särskilt tillstånd för att flytta till Stockholm eller Coplombolo eller man kan liksom inte göra den skillnaden då till exempel på att en, en norrman kan knalla in en norrman som kan göra sig förstådd direkt i språk. En norrman som kulturellt är i princip identisk. En norrman som i princip har ja, men samma värderingar och så vidare och, och, och skulle bara kunna Säga ja, med kämpekorsliga och så börjar de arbeta och så är det klart. Och då ska man då jämföra det med en syrier till exempel. Och de har väl ganska fritt, fritt fram in i Sverige ja, ändå i för vi. sig. Men ja, men, men, ja men, så jag förstår inte hur man kan ens... borde man inte tänka så här då att det, det, de skulle ju bidra på en gång liksom och bara bli en del. säker på att det är en man Ja det är, han såg högst ut. Eller de säger ju alltid en henne idag Men han ja. såg ju absolut ut som en man på bilden ja, det, här, det här är ju typiskt det här kvinnliga Liksom tänkandet mm. Att åh oh, vi måste vara goda Och tänka så stackars människor och, Ja, ja alltså. för, förlåt att hoppa in Just på men ja, Vi måste vara goda Det här är någonting som nästan Alltså det får mig att, att bli så upprörd När jag såg hans blogg Och det här har jag liksom sett Många sådana här som är jättekristna och så vidare vad har han för bild då liksom som bakgrund har han massa olika bilder och dels ändar, jag tror jag, jag tittar inte så noga men jag tror det var han i alla fall stod så stolt, jag inte vet jag i Afrika eller någonstans och hade armen om en, en, en svart person och stod och låg där och står och på något sätt och antagligen kollar, kolla vad god jag är, mm. alltså det blir snarare så här, titta, så här titta jag hjälper de här infödingarna här ja. ja men det är den känslan snarare man får av de här, att, och så klappar de sig på bröstet och vi, så, så jag tycker det blir snarare det budskapet jag får av den bilden. Eller vad säger ni? Jo det är vidrig. Jag måste faktiskt. Det var någon svart kvinna som hade skrivit ett klagomål på manliga feminister och vita antirasister. Och menade att kör inte med det där. Jag har en svart kompis snacket Om ni verkligen inte bryr er så har ni något ja just Det hette det också. Hon hade några poäng, även om det är liksom. Också idiotiskt det här med hur de inte kan hålla sams. Liksom. Jag är bättre antirasist än mm, din, och Jag är bättre feminist. Det, det påminner faktiskt om, om islam. Vem är den mest rätt mm. För att den mest rätt kan få alltid slå ihjäl den som är lite mindre rätt ja, än. Det. det är samma slags ja, resonemang. Mm. Ja. Men efter det här, den här attacken i Paris då, så måste jag ta upp det att det höjs ju röster gällande det fria ordet. Och mm. även då såklart från ett gäng hycklare. Citat, efter attentatet, att skapa konflikt är extremismens arbetsmetod, såväl i Sverige som i Frankrike. Extra allvarligt är det när våldet riktas mot det fria ordet. Nu intensifierar vi arbetet med kartläggning av hot och förebyggande av våldsbejakande extremism, skriver kultur- och demokratiminister Alice Ba, Miljöpartiet då. Men om vi säger så här, när våldet då riktas från vänsterextremister mot Sverigedemokrater, mm. var gömmer alls Bae demokratin och det fria ordet då? Ja, nej men så alltså, här är det självklara tankefelet, och det ser väl alla, är att ja, men Sverigedemokraterna är ju rasister och alla bestämt på något sätt. Eller de är i alla fall onda på något oklart sätt. Och därför får man kasta sten, och, eller man kanske inte ska kasta sten, men män, så här. Men, mm. inte stenkastare, men, men... Men det är skillnad, men det är skillnad. Ja. Och vad de här människorna inte förstår är att alltid när folk har behandlat andra grupper dåliga, om du så är svarta eller judar eller vad det nu är, så är det för att man är övertygad att man har rätt att göra detta. Exakt. Och det är precis samma sak nu, och det här man måste ta sig ur, och det här måste ju vi också liksom vara på oss själva hela tiden. Att, tycker vi nu att någon sagt, äh, äh, äh, ändamålen hälgar medlen och sådär? Man måste hela tiden vara med på hur man tänker. Mm. Och det gäller ju verkligen de här människorna ja, ja. För jag menar skulle de bara komma över det Att ah, just det, det är jag som tycker om er rasister Men det är kanske inte är universellt Då hade vi ju kommit mm. jättelångt plötsligt För då hade man ju börjat lyssna på vad Sverigedemokraterna sa Man hade kanske inte stöttat Man förstörde dess demonstrationer och så vidare och så vidare. Jo, Konrad. Och, och då kommer jag att tänka på Ett citat från Bertrand Russell Som går så här: felet med världen Är att de dumma är så tvärsäkra på mm, allt mm. Och de kloka är fulla av tvivel För jag menar att Jag tvivlar Var idag ja. Alltså jag är jag tänker sådär, men det är kanske jag som är tokig. Eftersom alla andra journalister säger det. Och de säger att det är på ett visst sätt. Så måste jag liksom gå igenom det hela tiden. Men vad är det nu som talar för att jag har rätt? Och vad är det så fall som talar för att jag har fel? Och det gör jag varje dag. Ingrid, säger inte sådär. Nu kommer ju slutpixla att citera dig. Jag är kanske tokig. <laughs> ja, men och, och jag, jag skulle väl tro, för jag, jag känner igen det, Ingrid. Och jag skulle väl tro att det är de här tankegångarna som har fått oss att börja tvivla på Alltså allmänheten, alltså det är det som har, som har fått oss dit vi är idag men var så mm. kritiska mot massinvandringen. För att man hela tiden kollar över, eller för mig tog det ju ett tag då, men man hela tiden stämmer detta, är detta rimligt, stämmer detta, är detta rimligt. Och nu för tiden kommer jag ju alltid fram till att, nej det är inte jag som är galen, det är faktiskt alla andra som är galna. Ja, ja, just så är det, men, men, men just det att man tvivlar och att man går igenom det, det är ett tecken på att man är klok. Mm. Och är man stensäker på någonting Och aldrig ifrågasätter om det ska ske Då är man dum med. Mm. Mm, mm. Ja, det är men, det. men alltså då om Nu när vi har då i åtanke de här attentaten i Paris då, eh, Som ni vet så var det många Människor som dog eh, och så Men vad jämför hon då det här med Citat. I vår del av Europa har vi vår beskärda del av angrepp på demokratin. De senaste årens attentat mot moskéer och synagoger i Sverige är ett exempel. Nazisternas attacker mot demonstrationen i Kärrtorp. Ett annat. Ja. Slut Alltså, nu, jag ska inte håna eller på något vis så sådär. Men, men liksom, när man talar om något så extremt attentat som det var i Paris. Och sen jämför det med att någon kanske har ritat något på en dörr, lagt ett grishuvud vid en dörr. Eller, eller då till exempel alltså det här med kärrtorp det är ju klart att det, det var ju absolut inte bra det som hände och så men man, de har gjort sån enorm grej av det så att jag menar man till och med tar det och jämför med det här det är ju det är inte klokt nej men, men alltså de här mänsenarna jämför så ni vet ju alla att de är helt fullständigt tokiga man jämför ju gladeligen ett felvänt hakkors på någon synagoga med liksom, förintelsen. Det är absolut mm. inga problem att dra dem. helt och, och i dagsläget, vilka är det nästan mer troliga att ha gjort det där hakorset på synagogan? Precis. Och är det kanske Ingrids bästa vänner, kanske? Ja. ja, jag tyckte det var intressant att igår, eller igår tror bara, så hade ju Lisa Abramovic, heter hon som är, som är någon... Judisk, eller Svensk-israeliska föreningen eller något sånt. Hon är nog i alla fall en judisk röst som, som brukar debattera saker. Hon brukar vara extremt försiktig. Men igår hade hon gått ut och skrivit att vi måste ju tala klarspråk om vilka det är. Mm. Var kommer antisemitismen ifrån? Sen kom det ju bara först långt ner i artikeln. Men det stod i alla fall islam och muslimer. Mm. Mm. För de judarna i Sverige, de, du vet nu, de här svenska, svenska kommittén mot antisemitism då. Han ju mig för att vara judefientlig för att jag får svara judar. <här> Jaha. Alltså, är ändå är det du som alltid är sionisten. Ja, och, ja, alltså ja. det det och, och per automatik då för att vi pratar med dig också. Då är vi också sion. Det är lustigt hur folk tar sig friheter och, och liksom klistrar olika lustiga åsikter ja. på folk. Men, men, men, ja. men De tänker så här, den här svenska kommittén mot antisemitism. Eftersom jag kritiserar islam så är jag anti muslim och är jag anti muslim så är jag antisemit. Mm. Alltså det okay. Ja, det, är så, det är så korkat. Allt jag gör och allt jag skriver visar att jag är projudisk judisk jag är pro-Israel. Och jag är lite zionist då. Mm. Mm. Ja, men ja. det är väl stort. Det är. Israel, liksom. ja, ja, ja. Jag menar ju att Israel står ju i första ledet i den kamp som hela västvärlden kommer att föra kommer att tvingas föra mot islam. Mm. Om inte vi ser att Israel, och tackar Israel för att de till exempel att de har uppfunnit den här Iron Dome som gör att de har liksom en det är som är science fiction, liksom, som är ett tak över hela Israel. Ja, det är ju men... därför inte folk dog där av alla de här raketerna mm -hmm. som de sköt i form av heter Gaza. Men det är i alla fall återigen lustigt att det, det spelar liksom ingen roll vad man har för politiska åsikter. Man är ändå snabb och, och liksom kasta på olika folk att du tycker så si och du tycker så och för att du pratar med den så tycker du så och så vidare. Och jag tycker det är konstigt hur folk tänker. Men eh, Konrad, vi brukar ju som sagt vilja avsluta med god nyhet. Ja, och, jaha, vi har en liten god nyhet nu faktiskt. Eh, jo, nej faktiskt. Det är ju att Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU nu äntligen i år då får i likhet då, med, med de andra ungdomsförbunden äntligen då har beviljats statsbidrag till Dinamarkas stora ångest. <laughs> ja, hoppas. precis. Ja, och ja. märkte jag. Jag såg det bara från ja, henne och Kass, Kasselstrand här. I, ja. Ja, det var ju... Det rekommenderar jag att kolla på. För ja. hon, var jag, finns den? Jag tror det var SVT. Mm, okay. Jag kan skicka den sen. Man kan googla ja. Danmark och, och Kasselstrand. För att Dinamarka brukar ju väldigt sällan lyssna på vad han har att säga såklart. Alltså, men här blev hon ändå ditsatt. Trots att då programledaren försökte hjälpa Dinamarka sådär. Men mm. gick inte så, så bra. Kasselstrand är nog ingen han, man ska han, ska ni, Det med, visste verkligen igenom att Kasselstrand, han är liksom... Självsäker, han är säker i sin sak. Och ja. det är inte förvånande. Det är skönt. Jaha, ja, det vet jag inte. Ja. Men, men, men man kan ju i alla fall se att eh, det SDU gör ju uppenbarligen något rätt. För jag menar trots att de, de, liksom har, de, and, de som ska ge bidrag har gång på gång hittat på skitanledningar till just SD att de inte ska få men ändå har, eller SDU förlåt men ändå så, så nu så vad heter det får de de här pengarna och om man ser då vad SDU har lyckats med utan de här pengarna Ja, så kan man ju gissa vad de kommer kunna åstadkomma med de här pengarna. Och då kan så... man ju undra vad de andra, andra gör med sina pengar. För de får ju ja, inga för nya precis. medlemmar. Nej, och nej. de hörs inte i debatten. Nej, nej. Men så ja, det var en god nyhet i alla fall. Så vi önskar SDU lycka till med det. Tack Ingrid för att du var med. Tack så mycket. Tack Konrad. Tack Lansman. Tack för att ni lyssnade. Och så brukar vi ju säga att vi hörs nästa lördag igen. Men det gör vi inte alls.